To tady na první jarní den přivítat uh, pana docenta Karla Černého, uh, který uh, vystudoval uh, kulturní dějiny a uh, v současnosti je přednostou uh, ústavu uh, dějiny lékařství a cizích jazyků uh, na první lékařské uh, fakultě, tady vlastně uh, za, uh, za rohem. A dnes uh, bych mluvit o tématu, kterému se věnoval několik let, napsal o něm také rozsáhlou knihu. A e, to se týká tedy moru. A jak sám říkal, po té, už byl morem tak se v současnosti zabývá jaksi e, dějinami na, exotických nápojů. A o tom snad bude příště e, zase řeč. Takže dneska e, jaksi bude řeč převážně obnovovatelným předávám slova. Děkuji. Dámy a pánové, když jsem se připravoval odklady pro tohleto přednášku, tak jsem si říkal, co já, tak asi můžu říct o moru biologům, pro které je mor patrně tak týkajíc denním chlebem. A, a, a jsou to právě biologové, kteří za posledních 20 let a, a, naprosto zásadním způsobem posunuli a, to, co víme o dějinách morových epidemií. a to především díky výzkumům paleobiologickým a paleogenetickým. A, takže, takže to nejcetnější, co asi, než uvidíte, tak slyšíte. To, to jsou části historických pramenů, které nějakým způsobem opisují mor, když já budu obsáhne citovat, a ty prameny nebyly většinou dosud nikdy přeloženy do češtiny ani do angličtiny. A e, mě připadají e, nesmírně zajímavé, e, mějí šméně. E, si mě? tak to a mě to Kronikář italského města Florencie, Matteo Villani. Si jednoho dne poznamenal následující text. V roku od spasitelného vtělení pána našeho Ježíše Krista 13.46. byla pozorována konjunkce tří horních planet ve znamení vodnáře a astrologové oni pravili, že byla řízena Saturnem. Odtud se pak předpovídali světu těžké a velké noviny. A v skutku započal ve východních krajích směrem k Číně a severní Indii a dalším okolním provinciím i na mořském pobřeží v tomto roce Mor, který postihl osoby všeho stavu, věku a obého pohlaví. Nemocní začaly vykašlávat krev a umírali, někteří i hned, jiní ve dvou či třech dnech, a další vydrželi déle, než také podlehli. Mateo Vilány věděl, o čem píše, protože jeho bratr Giovanni, což byl původní autor florentinské kroniky, v této první vlně moru v polovině 14. století zemřel. Mateo sám se stal obětí moru o 20. let později, a tato florenská kronika je příkladem méně známého popisu událostí, které, která, v, události, která vstoupila do evropských dějin pod označením Černá smrt. Jiným italským autorem, který nám zanechal svědectví o této době, byl Giovanni Boccaccio, který výkladem omoru začal svůj Decameron. Jeho popis se v mnoha ohledech s Bilánem shoduje. Pravím tedy, že od spásnostného vtělení syna božího léta 1348 do vynikajícího města Florencie, krásnějšího nad všechna ostatní města Italská, přišel vražedný mor, seslaný na smrtelníky pod vlivem nebeských těles nebo za spravedlivého božího měvu, abychom se napravili. Povstal několik let předtím ve východních zemích, Připravili je o množství lidí, a přenáše se bez ustání z jednoho místa na druhé nemilosrdně šířil, šířil se na západ. Nepomáhala proti němu žádná důmyslnost ani lidská obezřetnost, která pomocí úředníků k tomu určených vyčistila města od mnohého neřádstva, zakázala každému nemocnému vstupovat do města a dala mnohé rady, jak si uchovat zdraví. A nebylo tomu jako na východě, kde jasným znamením nevyhnutelné smrti bylo krvácení z nosu. Nýbrž při začátku nemoci naskakovali mužům i ženám, buď ve slabinách, nebo v podpaží jakési otoky. Z nichž některé vyrostly do velikosti obyčejného jablka, jiné do velikosti vejce. Některé vyrostly více, některé méně a obyčejní lidé jim říkali boule. Tyto smrtonosné boule se během krátké doby začaly z jmenovaných míst rozšiřovat a vyvstávat na kterékoliv jiné části těla, načež se začaly měnit v černé a tmavomodré skvrny, které mnoha lidem naskakovaly na pažích a stehnech a jinde po těle. U někoho se objevovaly skvrny velké a v malém počtu, u někoho byly malé, za to jich bylo hodně. A jako byly a zůstávaly první boule znamením nevyhnutelné smrti, tak byly skvrny pro každého, u koho se vyskytly, znamením brzkého konce. Jak je zvýše uvedeného zřejmé, dobové zprávy se shodují, že černá smrt přišla do Evropy z východu. Dnes předpokládáme, že její původ byl patrný v Číně, kde se mor vyskytuje poměrně běžně i dnes v přírodních ohniscích, Morová bakterie se v komplikovaném procesu souhry mezi přírodou a měnící se lidskou společností stala náhle více nakažlivou a začala se šířit od jednoho lidského sídliště k druhému. V té době procházela Azí tzv. Hedvábná stezka, frekventovaná obchodní tepna, Již proudili na západ produkty jako koření, cukr, santalové dřevo, zázvor, voné pryskyřice a další žádané produkty. Opačným směrem se zase přelévalo evropské zlato a stříbro. Někdy na počátku 40. let 14. století se nákaza objevila na březích Bajkalského jezera, odkud se začala šířit karavaními cestami od Kaspického moře. Okolo roku 1346 už dorazila do Astrakáně a dále přes Volhu a Don. Západní konec Hrvávné stezky ústil do obchodních stanic takzvaných faktorií italských městských států na pobřeží Černého moře, jako byla například krymská feodozia, eh, tehdy známá pod jménem Kafa, která od 60. let 13. století patřila pod zprávu Janovské republiky. Ale v té době byla shodou okolností právě obléhána vojsky tatarského chána Džanibeka Když u obléhatelů propukla prudká epidemie, obránci ji vítali jako dar z nebes. Záhy však byly nemocí zachvácení i oni. V roce 1348 v polovině 14. století byla kafa zřejmě nejvýznamnějším obchodním centrem v oblasti Černého moře a když tam dorazila epidemie, odtud dosud postupující rychlostí pozemních karavan, novým nosičem se stalo prchající obchodní loďstvo, jež rychle proplulo skrze pospor a dardanely a dosáhlo středozemního moře. To už černá smrt zuřila plnou silou v hlavním městě byzantské říše Konstantinopoli, kde se podle zpráv tehdejšího císaře a později mnicha Jana VI. Kantakuzéna nevyhýbala ani členů císařské rodiny. Lodě Záhy dorazily do Messiny, Trapezuntu, do Řecka, na Baleáry i do Deltinilu. V roce 1348 se první příznaky morové epidemie objevily v Provence, v Dalmácii, v italských Benátkách a Píze i v jižním Španělsku. Pak zautočila na Francii a Anglii. V následujícím roce zasáhla naplno Německo, Rakousko, Polsko a Skandinávii. V letech 1350 až 1352 decimovala Kijev, Novgorod i Moskvu. V roce 1353 se přes území Zlaté hordy vrátila do oblasti Černého moře, v té době se šířila také do Arménie, Tarsu, Gruzie, Mezopotámie, Nubie, Etiopie, Turkménie, Egypta i Řecka. Obchod v Levantě se zhroutil. To, co nastalo v následujících letech, se označuje pojmem demografická krize, to znamená, že to bylo období vysoké úmrtnosti, která překračovala porodnost a došlo k ubytku obyvatelstva. Ačkoliv hodnověrné doklady jsou nedostatečné, zdá se, že během let 1347 až 1351 úmrtnost v jednotlivých regionech se pohybovala mezi jednou osminou až dvěma třetinami vší populace. V případě Florencie se předpokládá, že po osmi náporech moru uh, během 70 let od roku 13 48 do roku 1427, bylo ve městě jen o něco více než jedna třetina obyvatelstva z doby před morem. Kolik lidí skutečně zemřelo, však nebudeme nikdy vědět přesně, protože demografie, věda zabývající se odpovědí na tuto otázku, se začala formovat až v 17. století. Velká morová epidemie, tedy patří do takzvaného předstatistického období. Takže jakákoliv čísla, Zaznamenaná v dobových pramenech, která vám sdělíme my, historici, musíte brát s velikou rezervou. Není však pochyb o tom, že počty mrtvých byly obrovské. V dobových výkladech o příčinách nákazy se myslelo náboženství se sekulárními tématy. Mor spolu s válkou a hladem býval označován od pradávna za střelu boží nebo ránu boží, Náboženská rovina výkladu má dlouhou tradici a opírá se o pasáže z Homérovy Iliady, či biblické texty, především o líčení útěků židovského národa z Egypta, jaký najdeme v knize Exodus, kapitola 7 až 12, dále zprávu o tzv. moru krále Davida z druhé knihy Samuelovi či moru v izraelském městě dot. Fakt, že se jedná o rány boží, Naznačuje, že lidé viděli tuto událost jako bezprostřední důsledek vůle trestajícího Boha, který za cenu nesmírných obětí na životech naznačoval lidskému pokolení, že se nechová podle jeho přikázání. Otázkou boží odpovědnosti za zlo ve světě, který populárně řečeno odpovědí na otázku, jak to mohl Bůh dopustit, se zabývá teologická disciplína, zvaná teodicea. Nebudu zde zacházet do detailů, ale je důležité si uvědomit, že lidská představa o vztahu mezi Bohem a globálními katastrofami se v dějinách velmi významně proměnila. Mor ale nebyl nikdy ani v textech náboženských autorů chápán jako výlučně spirituální, výručně náboženská záležitost. Vždycky, Panovala domněnka, že část té příčiny, aspoň část, je přirozená. Že je to důsledek nějakého skažení vzduchu, anebo třeba z otravy. Když hovoříme o historickém moru, je nutno vzít v potaz, že slovo mor neoznačovalo vždy v lidských dějinách pouze tu jednu určitou chorobu způsobenou jedním patogenem, kterou dnes nazýváme mor. Naopak velmi dlouho do raného novověku se výraz mor, latinsky pestilencia, pestis, vlága, lojmos, používal pro jakoukoliv infekční chorobu s vysokou umrtností, ať už endemickou, epidemickou či pandemickou. Dokonce lze říci s jistou nadsázkou, že se ani nemuselo jednat o infekční chorobu. Protože v minulosti nepochybně docházelo k demografickým krizím, které připadaly jejich součastníkům jako výsledek um, nějaké nemoci, ale ve skutečnosti byly způsobeny třeba hromadnou otravou. V této souvislosti se často uvádí uh, otrava toxiny obsaženými v námelu, která, který napadá obilí, takzvaný oheň svatého Antonína. Z toho, co jsem zde uvedl, vyplývá, že historické zprávy o morech nejsou z lékařského hlediska vůbec věrohodné, dějiny moru tedy nelze Nazvat dějinami morové bakterie, ale spíše dějinami slova mor. V minulosti se často stávalo, že se lékaři nebo historici snažili přesně identifikovat diagnozu nějaké historické epidemie a většinou ji vykládali ve světle tehdejších lékařských znalostí. Výsledkem pak bylo, že se pohled na historické epidemie měnil třeba z každé desetiletí. Toho, to, tohle velmi pěkně popsal španělský badatel John Arizabalaga v jedné své práci, když se zabývá postupně měnící diagnózou takzvaného anglického potu. Anglický pot je jednou ze záhade, jednou z hádanek dějin epidemických chorob. Jednalo se o nemoc, která se objevila především na britských ostrovech, ale šířila se také po kontinentální Evropě zhruba mezi 70. miléty 15. století a polovinou 16. století. Byla typická vysokou úmrtností, rychlým průběhem nemoci a nejcharakterističtějším příznakem bylo, že se nakažení silně potili. Odtud název. Ariza Balaga vysvětluje, že v první polovině 19. století se anglický pot považoval za něco, co tehdejší věda nazývala reumatickou horečkou. Okolo roku 1891 byla vyslovena teorie, že mortalita byla důsledkem jedu v půdě. V roce 1933 v živé paměti epidemie španělské chřipky, která probíhala jen 13 let dříve, se přišlo s teorií, že se mohlo jednat o chřipku. V roce 1965 se na stránkách časopisu Medical History the World o to, zda se jednalo o masivní kontaminaci obilovin toxiny nebo znovu chřipku. V 70. letech Morris Stros stavcí univerzity v Bosnu tvrdil, že nejpravděpodobnějším viníkem je cholera. V roce 1981 bylo poprvé vysloveno podezření, že by se mohlo jednat o onemocnění arboviry. V roce 1998 skupina badatelů upozornila na podobnost příznaků mezi anglickým potem a onemocněním nazvaným Hantavirus Pulmonary Syndrome které bylo identifikováno o pět let dříve ve Spojených státech amerických a tím pádem bylo módní v té době právě. O rok později další badatelé poukázali na to, že je tady podobnost mezi anglickým potem a krymsko-konišskou krvácivou horečkou, což je onemocnění příbuzné těm slavným krvácivým horečkám, jako je lasa ebola nebo Marburg. No a záhada zůstává dodnes nerozluštěna. Takže takže a historici medicíny mývají někdy tendenci přisuzovat těm historickým fenoménům právě ty vlastnosti, které jim v tom okamžiku jim samotným, těm, těm moderním lidem připadají jako, jako nejzajímavější a nejmoudnější. Pozor tedy, na přebírání informací o morech z historických pramenů. Jen málo kdy lze tyto nákazy spolehlivě identifikovat. Dějinami bakterií a jiných patogenů se dnes zabývá spíše mladý obor zvaný paleomicrobiologie nebo paleogenetika a jsou to, právě, jsou to právě biologové, paleopatologové, kteří nyní přicházejí a zachraňují nás historiky z toho věčného chaosu, který jsme v dějinách modů vytvořili. Obecně za to bych řekl, že dějiny infekčních chorob se odehrávají v takových čtyřech základních zomech, a je to moje chronologie, na které netrvám. Určitě bychom o ní mohli velmi diskutovat. Ten první okamžik se by se objevil v okamžicích by, by byl uh, ve fázi, kdy lidská společnost nějakým způsobem ve větší míře se potkává s infekčními chorobami. Druhé by, by, by, by, by byla situace, kdy si lidská společnost vytváří kulturní uh, fenomén moru, to znamená, kdy se objevuje slovo mora, ten koncept, který je na, na mor jako, jako tu, ten, tu absolutní uh, chorobu navázán. Uh, určitě významné je objevení Ameriky, setkání starého nového světa uh, a uh, pak bych pochopitelně zmínil mikrobiologickou revoluci konce 19. století, která je jakoby uzavřením celého toho dlouhého příběhu, protože stojí na začátku vyřešení alespoň části těch, těch potíží, které s infekčními chorobami máme. Přestáváme se moru bát, protože po několika desetiletích jsou objevena antibiotika. U toho prvního bodu, kdy se lidská společnost setkává ve větší míře s infekčními chorobami, s epidemickými chorobami, ne infekčními, epidemickými, samozřejmě nelze dát jednoznačnou odpověď, ale patologové si všímají toho, že ne vždycky při přesunu, při od, od méně rozvinuté společnosti k rozvinutější společnosti se zlepšuje zdravotní stav populace. Na hranici mezi, mezi společností lovců a sběračů a společností agrární se setkáváme s tím, že se někdy ten průměrný ten zdravotní stav zhoršuje. Ti lidé jsou v průměru menší, umírají dříve ty kosty ty ostatky ty nálezy vykazují větší míru stresu, který se dá odečíst z těch kostí. Proč je tomu tak? Je tam zase paleopatolog, by to patrně okomentoval daleko lépe než já, ale můj názor je takový, že tam se projevuje nejméně tři věci. Za prvé svázání těch, té agrární společnosti s jedním místem, znamená, že se stávají ti lidé, už se nestěhují za potravou, Stávají se obětí sezónních výkyvů dostupnosti té potravy a také závislosti na omezené množství plodin, které je v té dané oblasti a z toho může vyplývat například selektivní podvýživa. Ta druhá věc je to, že už lidé neutíkají od svého odpadu, který jako, jako lovce a sběrači nechávali za sebou a ten odpad se začíná hromadit v blízkosti lidských obydlí a tím začíná působit velkou radost archeologů, kteří potom se rádi v těch, v těch odpadních jámách hrabou a, a vynášejí na světlo úžasné věci. Uh, ale odpad je taky riziko. No a ten třetí, třetí bod je tedy domestikace zvířat, protože řada infekčních chorob, kterými trpíme, jsou zoonózy a patrně jsou spojeny s intenzivnější, těsnějším kontaktem s těmi domác s tou domácí zvířenou. Takže... Uh, Moje, můj odhad by byl, že někde právě tady na přechodu mezi, tou, mezi těmi malými tlupami těch lovců a sběračů a většími sofistikovanějšími komunitami agrárními dochází k tomu, že také se objevuje, objevují uh, daleko větší epidemie a uh, to je tedy ten, ten první okamžik. Můžeme to nazvat biologickým uh, začátkem třeba uh, biologický počátek. Počátek kulturní dějiny slova mor probíhaly poněkud jinak. Pomineme-li už zmiňované biblické pasáže a Homerovy popisy moru v řeckém vojsku obléhajícím téby, Jejíž hodnota je spíše literární, pak nejstarší historickou zprávou o epidemii infekční choroby v evropském prostoru máme od řeckého historika Tukirida, který věnoval část svého popisu časového spisu o válce Peloponéské moru v Atenách v letech 430 a 425 před naším letopočtem. Cituji. V prvních dnech léta roku 430 sparťané a jejich spojenci se dvěma třetinami své armády vpadli do Atiky pod vedením spartského krále Archidama a kraj vyplenil. Nedlouho po jejich příchodu se mezi Atéňany poprvé začal objevovat mor. Říkalo se, že předtím před propukl na mnoha místech v sousedství Lemnosu i jinde, ale nikde nepamatovali mor takového rozsahu a s takovou úmrtností. Lékaři byli od začátku bezradní, nevěděli, jak tuto chorobu správně léčit a sami umírali mezi prvními. Říká se, že tento mor poprvé začal v Etiopii, Odkud vstoupil do sousedního Egypta a Líbie a do zemí krále Perského, odtud pak nadál, pak náhle napadl Atéňany a nejprve se objevil mezi obyvateli pirá. Lidé dobrého zdraví byli napadeni horkostí hlavy, zhrudnutím a záněty očí, zatímco vnitřní části hlavy jako jazyk a hrdlo skrvavěly a začaly vydávat odporný zápach. Příznaky následovalo kýchání, ochraptělost a záhy. Uh, bolest dosáhla prsou, kde způsobila těžký kašel. Když se usadila dále v žaludku, způsobila silné problémy a následovaly žlučovité výtoky všeho druhu, druhu vedoucí k dávení, provázeném silnými křečemi. Povrch těla nemocných byl horký na dotek, nikoli v bledý, a, rudlí a začaly se tvořit malé kuchýřky a vřídky. Tolik tůkidides. Z jehož výkladu jsem tedy použil pouze několik prvních odstavců. Tento první velký mor a jeho popušt se staly natolik charakteristickými, že když pak ve středověku psali o moru kronikáři jako Evangrios Cholastikos z Antiochie, Johannes Malalas či řeho nepokrytě přitom Tukirida napodobovali. Vyprávění řeckého historika z 5. století před naším letopočtem totiž bylo totiž zároveň velmi literárně působivé a zároveň budilo velmi realistický dojem. Čemuž napomohla skutečnost, že Tukirides se touto chorobou sám nakazil a uzdravil se. Není ale vůbec jisté, co ji způsobilo. Fakt, že Tukirides použil slovo mor, nemá naprosto žádný význam, protože při hlubší analýze těch příznaků zjistíme, že si v mnoha ohledech protiřečí. Jak si podotkli, jak podotkli v jednom článku dva. Moderní badatelé, cituji, onemocnění, která jsou provázena kýcháním, obvykle nespůsobují, že postiženému upadnou genitálie. Konec citátu. Antická doba potom zná i jiné velké epidemie. Totiž v roce 395 před naším letopočtem takzvaný mor Diodorův, nazvaný podle historika, který ho popsal, dále Libijský mor, popsaný Paulem Oroziem kolem roku 126 našeho letopočtu. Často zmiňovaný je uh, Antonius mor, uh, o němž podal svědectví velký antický lékař Galénos Pergamu a označil jej slovy megas lojmos. Tedy v překladu Velký mor. A ten probíhal v letech 167 až 170 našeho letopočtu. Dále vstoupil do dějiny Cyprianův mor 225 až 267 podle kartágenského biskupa, který jej obsal. Poslední velkou morovou epidemií antiky se stal tzv. Justinianův mor, jenž se jmenuje podle byzantského panovníka ze jehož vlády v polovině 40. let 6. století propukl. Tuto epidemii zmínil ve 22. kapitole druhé knihy svého spisu o válce perské, byzantský historik Prokopius Cezarej. Tady máte tu pasáž vydání z roku 159. Tady krásně vidíte sloho pestilencie, jestli můžete přečíst na marginální poznámce. Cituji. V té době, totiž v roce 542, nastal mor, který téměř vyhubil celé lidstvo. Počátek vzal od Egyptěnu ve městě peruzium. Pak se rozdělil a směřoval jedním směrem k Alexandrii a zbytku Egypta a druhým do Palestiny na egyptských hranicích a odtud se rozšířil po celém světě, stále postupuje vpřed. Nevyhnul se žádnému kraji, hoře či jeskyni, které byly obývány lidmi. Vždycky se přitom pohyboval od pobřeží směrem k až v druhém roce svého trvání dorazil uprostřed jara do města Byzancium kde jsem se tou dobou zdržoval i já. Projevoval se takto. Nejprve byla viděna četná andělská zjevení v lidské podobě a ti, kdo je viděli, také záhy onemocněli. Nemocní měli zimnici, která začala někdy ráno a jindy uprostřed dne. Na jejich těle nebyla zpočátku patrná žádná změna barvy a ani se nezdálo příliš horké, jak by se dalo očekávat. Příznaky byly natolik mírné, že si nikdo z nakažených ani jejich lékařů nemyslel, že by na tuto chorobu mohl zemřít. Avšak velmi rychle, někdy ještě ten den, se začaly na jejich těle objevovat morové boule v oblasti třísel, v podpaží a za ušima. Někteří pak upadli v hluboké bezvědomí, zatímco jiní začali blouznit. Ti první přestali poznávat své okolí, a zdálo se, že stále spí, zatímco ti druzí podléhali divokým vidinám a trpěli naopak nespavostí. Mno, mnozí zemřeli na nedostatek péče, další se v šílenství vrhali ze srázu. A u těch, kteří nepodlehli ani bezvědomí, ani delíriu, morové otoky, otoky odumřeli a oni pak v důsledku nesmírných bolestí vypustili duši. Tolik pro kopiost. Cezarie, o Justinianově moru. Tato epidemie prokazatelně zasáhla mnoho oblastí Evropy, máme doklady o tom, že dorazila až na britské ostrovy a zdá se, že trvala ještě v 8. století. A pak došlo ke zvláštnímu jevu. Po celý zbytek středověku až do toho 14. století, kterým jsem začínal, se totiž evropská populace nesetkala s žádnou větší epidemí. Máme sice občasné zmínky o nákazách, ale žádná z nich nepřekročila lokální hranice, takže když se v polovině 40. let 14. století Černá smrt rozšířila hedvábnou stezkou z asijského vnitrozemí do kafy na Černomorském pobřeží, byl to pro Evropany obrovský šok. Byly nepřipraveni nejen postránce medicínské, a zde, to ani není, zde se ani není čemu divit, protože skutečným lékem na morovou nákazu jsou až antibiotika, vyvinutá ve 20. století. Ale také to byl šok společenský. Lidé nebyli připraveni na to, že přestane fungovat městská zpráva. Zastaví se obchod. Nikdo se nebude starat o pohřbívání mrtvých, kteří zůstanou ležet na ulicích. A pak, aby poskytoval péči nemocným, často umírajícím, spíše žízní a hlady. A dříve než je zahubila vlastní choroba. Zhroucení společenských struktur provázející epidemii vedlo k beznaději, kterou dobře dokumentuje v 16. století například citát z knihy Natanaela Vodňanského z Uračova, že za morou cituji Nebozí omámení lidé, nevědouce sobě naposledy již jaké rady dáti, k smrti každého okamžení se chystali, žalostivého duše s tělem rozloučení Trpělivě na sobě očekávající, sami se zaživa do plachet a rubášů zašívali. Natanael zmínil také zprávu jakéhosi lékaře, jenž, cituji, obzvláště pak připomínal jednu osobu ženského pohlaví, na kterouž to, když jednoho dnes okna zavolal, chtějí jí lékařství nařídit. Viděl, že v domě svém sama se do bílého čechlíku zaživa zašívala. A nemohši se pro smrt, která ji v tom zachvátila, dokonce zašíti, že jest na zem padla a umřela, jakož pak hrobníci, přijevše po nějaké hodině do příbytku jejího nalezli ji její mrtvou uprostřed prostřed domu, toliko do polovice čechlíku zašitou ležící. Konec citátu z Vodňanského. Tady jenom bych na vysvětlenou Lékař na ní volal zvenku dovnitř. Ti lékaři měli službu v těch čtvrtích, obsaz, obcházeli ty zavřené domy a, a z ulice nevstupovali do domu a z ulice oknem radili těm obyvatelům v těch, těch postižených, uzavřených domech. Chování nebožáků zašívajících se do rubášů má paradoxně své racionální jádro, Největší obavou středověkého a věkého člověka totiž nebylo, že zemře na mor, ale že zemře nevhodným způsobem, bez posledního pomazání a pak nebude důstojně pohřben. Historické texty jsou plné líčení toho, jak za vrcholících epidemií vláčeli moroví hrobaři městem na cestě k hromadným hrobům polonahé mrtvoli, jež předtím vytahovali z domů za pomoci železných háků. Polovině. teď se posuneme o století před Natanéla Vodňanského, o století starší materiál. V polovině 15. století napsal parmský lékař Roland Kapelucius v traktátu jehož následný tady Cituji. Tohoto roku, 1468, v našem městě Parma zuřil tak strašlivý mor, že jemu podobný nebyl nikdy předtím výdán. Žádná láska Žádné milosedenství v parmských občanech nebylo, jenom krutost a nenávist. Soused sousedovi nechtěl pomoci. Bratr bratra, muž ženě, žena muže, rodiče děti a děti rodiče opouštěli. Lidé tak neumírali pouze na mor, ale též z nedostatku. A co hůř, faráři odmítali poskytovat nemocním spovědi, svaté přijímání, ani poslední pomazání. Žebravé řády a faráři zakazovali pohřbívat zesnulé snulé v rakvích. Jakmile se doneslo sluchu úředníků, že někdo stoná na nějakou nemoc, i hned dorazili do jeho domu s velkou skupinou pomocníků, aby jej buď v domě zavřeli, nebo z domu vyhnali a donutili odejít do Lazaretu ke svatému Leonardovi, kde mnoho lidí umíralo a kde se dělo mnoho špatností. Bylo tam více bezohlednosti a okrádání než lásky a milosrdenství. Tentíž. Tady je titulní strana, takhle vypadá, to je, poz, to je pozdně středověký, ještě text, takhle vypadá tisk inkunábule. Ten autor taky barvitě popsal, jak nemoc končila. Nemocní v křeči přitahovali kolena k ústům a takto zkroucení umírali. A takových bylo více, než těch, kdo umírali klidně. Další umírali s tělem s černalým. jiní měli s černalé pouze ledví. Někteří ze snulí měli těla zcela proměněná a u jiných se měnila pouze kyčel a prsa. Někdy tělo neměnilo barvu, ale za ušima a u pravého nebo levého oka měli jakousi černotu, podobnou čočce. Další měli těla žlutá a oteklá a další měli v těle žílu, podobnou žláze, která byla plná svinského tuku. A další měli otoky v podpaží a na jiných místech těla a jiní se udusili a těm z úst vytékalo nemálo krve. Jak je z předchozích ukázek vidno, černá smrt, která tak náhle vstoupila do Evropy ve 40. letech 14. století, se pak periodicky vracela. Jedna z těch největších epidemií raného novověku proběhla v 70. letech 16. století, zhruba v době Natanála Vodňanského z Uračova. To, to, hlavní, to, to hlavní centrum bylo v severní Itálii. A takto si ji pamatuje Alessandro Massaria, což byl lékař z italského Vicenzi. Já jsem si vybral jeho citát, který je velmi dlouhý, si vybral, protože my máme přímo ten text, ten originál z z tu knihu z druhé poloviny 16. století v knihovně našeho ústavu. Roku 1575, na různých místech Itálie, ale hlavně v oblasti Tridentu, v červnu začala obcházet choroba, která druhý, třetí, čtvrtý a nejvíce sedmý den mnoho osob obého pohlaví a každého věku zahubila. Říká se, že ve městě od září, den, kdy nemoc trvala, zahynulo kolem šesti tisíc lidí. V této době byla v červenci zasažena Verona, hned v září Mantova a také Milán a jiná místa. Některá silněji a jiná slaběji mé vlastní rodné město Vyčenza, které bylo v sousedství ostatních měst, nemohlo svému osudu uniknout. Dne 17. prosince roku 1576 jistý muž při domě, který se jmenuje Zlatý, na hlavní ulici zemřel ve třech dnech a, a o čemž se ale nevěděl. A následujícího měsíce, to jest v lednu 1577, jeho žena a synové v několika dnech zemřeli takže v tom domě nikdo nezůstal naživu. Touto událostí, náhlou násobnou smrtí, byl postrašen magistrát a nařídil, aby jejich těla prohlédli lékaři. Ti našli nějaké otoky a také mnoho černých pochýřů na různých částech těla. Mezitím, když vážení občané zkoumali příčinu té věci, objevili, že ten ničema tajně a zlovolně jakési plátěné a lněné oděvy z nakažené padovy přivezl do Vyčenzy, aby je zde prodal. Magistrát rozhodl, že všechny tyto oděvy mají být spáleny a dům byl očištěn vykužováním, vybílením a všemi možnými prostředky. V lednu již žádný další případ nenásledoval. Ale 2. února, v sobotu, na den očišťování Pany Marie, onemocněla Františka, pana dcera Pavla. Jeho domeček je spojen se Zlatým domem, který jsme již zmínili. Františka v pátek ráno šestý den své nemoci zemřela. A protože měla mnoho příznaků a zemřela rychle, vzniklo silné podezření, že by se mohlo jednat o tu též epidemickou chorobu. Proto bylo její tělo nařízením a za přítomnosti magistrátu pečlivě prohlédnuto a byl objeven velký bubon v tříslech. A tak ode mne autora těchto slov bylo zakázáno všem, kteří s ní byli v domě, aby se s kýmkoliv stykali. Jednalo se o jejího 70-letého otce, matku, jinou dceru, 16-letou a tři syny, nejstaršímu bylo 13, nejmladšímu 6 a prostřednímu 10. V neděli, dva dny po smrti Františky, onemocnil nejstarší synek Antonius, který dostal silnou horečku, bolesti hlavy a blouznil. Takto zasažen zemřel čtvrtého dne, ve čtvrtek brzy ráno, kterýž to den se slavil slavný masopust. Jeho tělo bylo pokryto velkým množstvím puchýřů. Večer bylo spáleno ložní prádlo, všichni do naha, vykoupáni v louhu, dostali nový oděv a byli ubytováni ve staré bráně městského opevnění naproti svatému Bartoloměji daleko od všech řemeslů. Konec citátu z Masaryu. Příběh moru pokračoval ještě v 17. století. V Čechách proběhla velká epidemie například v roce 1680. A poslední evropská epidemie moru se odehrála na počátku 18. století, tady ve střední Evropě někdy v letech 1708 až 1717. Praha byla zase v roce 1713. I tentokrát zprávy o jejím příchodu říkají, že dorazila z východu, ale ton líčení je již poněkud jiný než ve středově. Vratislavský lékař Christian de Helwig tvrdil, že, cituji, tato poslední epidemie se zrodila na Černé Rusy ve městě Lvov, což je přední město celé provincie, kde žijí mnozí arménští kupci a mají tam dokonce biskupa svého arménského ritu. A mezi nimi se mor začal rozmáhat jako první od Arménu se nakazili židé a od nich bylo toto zlo rozneseno dále, až dorazilo na hranice sleska a tak proniklo až do hlavního města polského království Krakovo. Helvichovo svědectví o původu poslední morové epidemie od Arménu citovali i jiné dobové zdroje ve střední Evropě a všimněte si, že se tady nákaza asociuje s jinou rasou a náboženskou skupinou. Tady bych na vysvětlení asi na vysvětlenou měl dodat, že Arméni v té době ovládali významnou část mezinárodního obchodu v Jižním Polsku a že se jedná o nedocenovanou skupinu obyvatel, která třeba byla docela silnou minoritou ve Vídni, odkud byli v 17. století vyhnáni židé, ale nebyli vyhnáni Arméni. A jak židé, tak Arméni, dokázali udržovat přeshraniční obchod mezi křesťanským světem a islámským světem díky tomu, že měli rodinné kontakty na obou stranách, což jim usnadňovalo vyjednávání. Takže samozřejmě, že tohle všechno přispívalo k velice negativnímu postoji té většinové společnosti a, a pak se snadno stávali tedy cílem je ale pravda, že uh, identifikace celé skupiny jako zdroje, uh, zdroje nákazy není tak úplně častá. A zejména u lékařů ji prakticky nenacházíme. Daleko populárnější bylo téma takzvaného pacienta nula. Ten pojem pacient nula má poměrně krátkou historii a je spojen s nástupem et Epidemie HIV/AIDS v 80. letech 20. století. V roce 1984 byla v časopise The American Journal of Medicine publikována případová studie, která sledovala sérii pacientů, většinou mladých mužů, mladých mužů, kteří onemocněli vzácným druhem rakoviny kůže, takzvaným Kaposiho sarkomem. Autorům studie se podařilo zjistit, že tyto muže spojovalo to, že měli v nějaké fázi svého života nechráněný pohlavní styk s některým z dalších členů té skupiny a vydedukovali, že sarkom musí být tedy výsledkem působení nějaké pohlavně přenosné choroby, která se šíří mezi homosexuály. Dokonce se jim podařilo ty pacienty spojit do jakého pomysleného stromu postupných kontaktů a na jeho počátku byl muž, který byl v té době již mrtev a, a u nějž se všechny nitky nákazy jakoby zbíhaly. Byl to kanadský letecký asistent Gaetan Diga. Z toho důvodu jej ve studii označili číslem nula jako primární zdroj nákazy. Tady ten pojem pak spopularizovala především kniha amerického novináře Randyho Shiltsa And the band Played On, která mapovala v druhé polovině 80. let začátek té epidemie, jež způsobila ve Spojených státech zděšení několik let předtím. No a pak se tento výraz rozšířil postupně na situace, kde předpokládáme, že do nějaké komunity je Nese na nákaza jedním nosičem. Pokud si ještě pamatujete, jak jsem vám před chvílí přečítal o té Vyčenze, všimněte si, že tam je také pacient 0. K tomuto případu však musím upozornit, tedy k DIGovi musím upozornit, že se později přesvědčivě ukázalo, že DIGA nebyl prvním západním pacientem trpícím virem HIV. Je to poměrně málo známé. Ale nejstarším dobře zdokumentovaným případem obětí je norská rodina. Otec, matka a dcera, kteří zemřeli na v té době zcela záhadnou chorobu v 70. letech 20. století. Otec byl námořník a onemocněn jako první lze tedy předpokládat, že se nakazil na cestách po světových přístavech někdy v 60. letech. Pak nevědomky přinesl virus na svoji choď a dcera se patrně s narodila virus byl v tomto případě identifikován postmortem v 90. letech z krevních vzorků zachovaných v norských laboratořích. Ačkoliv tedy pojem pacient 0 vznikl ve 20. století, koncepce jedince, který je pro původem celé epidemie, je ve skutečnosti daleko starší. Vývoj představ o tom, zda je mor nakažlivý či nikoliv, byl v minulosti velmi složitý a nechci zacházet do detailů. V podstatě hlavní konkurenční myšlenky jedna se dívala na mor jako na environmentální, ekologické nebezpečí. Tato teorie, již se také říká galenická, je starší, pochází z antické tradice a podle ní je mor výsledkem hniloby, vznikající v prostředí v důsledku nějaké nerovnováhy prvku. Hniloba se projevovala v první řadě zápachem, Což ukazuje, že naši předci nebyli v kontrastu se široce rozšířeným předsudkem tak necitliví k nečistotě, jak se občas straduje. Podle této teorie se lidé na jednom místě nakazili proto, že se zkazilo jejich životní prostředí, tedy vzduch, který dýchali, voda, kterou pili, potrava, kterou jedli. Primární obranou proti moru, podle tohoto názoru, měly být čisté ulice. Vzdušné, vybílené místnosti, čisté oblečení. Z galenické teorie omoru také vyplýval jeden velmi užitečný závěr, totiž, že nákaze se lze vyhnout evakuací z postiženého místa tam, kde je zdravější povětří. I když předpoklad ekologického původu moru není správný, přesto poskytl vodítka k jediné efektivní obraně před nákazou vytvářením sanitárních kordonů a především tedy zdůrazněním toho účinku evakuace. Konkurenční teorie se objevila v 16. století a bývá spojována s italským lékařem a básníkem Girolamo Frakastor. A ta se opírala o představu nakažlivé choroby způsobené jakýmsi práškem, který se přenášel z pacienta na pacienta. Těmto drobným tělízkům se říkalo FOMES, což česky znamená trout. A věřilo se, že po vstupu do lidského těla odstartují hnilobný proces vedoucí k chorobě tím, že učinkují jako trout při rozdělávání ohně. Dokonce se už v tom Frakastorově díle objevuje, objevuje ta zmínka e, o tom, že je to jakoby semeno moru. Ale Frakastoro a badatelé 16. století se na, na Fomes ještě dívali jako na, na neživou Věc. V 17. století se představa o Fomes dále vyvinula a někteří badatelé dokonce vyslovili názor, že zrnička Fomes jsou ve skutečnosti živá. Představovali si je jako malá zvířátka, animalkula, která mají zobáčky, drápečky a zoubečky a těmi drásají tělo nakaženého, čímž způsobují chorobu. Asi nejznámějším proponentem této teorie ku podivu nebyl lékař, ale jezuitský učenec katolický kněz Atanázius Kirchard. Kirchard tvrdil, že se mu podařilo za morové epidemie v Římě v roce 1965 pozorovat tato zvířátka v krvi nakažených díky modernímu vynálezu zvanému arkánum mikroskopií, tedy tajemství mikroskopické. Bohužel v následujících desetiletích tato teorie, která se mimochodem objevuje teda i v diskuzích tady v Čechách, v prostoru Pražské lékařské fakulty, vyšla z mody a trvalo půl druhého století, než se názor excentrického jezuity z doby barokní podařilo potvrdit. A to přesto, že už od toho, 17. století se byla západní věda vědomá toho, že existují mikrostruktury a případně tedy mikroorganizmy. Tady vidíte jednoho z jejich největších pozorovatelů, Antony van Levenhocka. Věda si ale s nimi dlouho nevěděla rady. Karl Linné je zařadil do třídy chaos, ale lékaři se až do počátku 19. století orientovali spíše na chemický, nebo neurologický výklad patologie. Jinými slovy, stále se věřilo, že nakažlivé choroby jsou svojí podstatou způsobeny znečištěním či otravou životního prostředí, kterému se říkalo miasma. Ještě v roce 1840, když německý lékař a profesor na univerzitě v Göttingen Jakob Henle, jeden z představitelů tzv. racionální patologie, vyslovil názor, že epidemické nemoci jsou způsobeny živým fontágiem, byl převážnou většinou odborníků odmítnut. A paradoxně se zdůvodněním, že to je zastaralá představa. Roku 1842 byl nově popsán původce Svrabu, Erasmem Wilsonem, a pak přesněji profesorem Hebrou, představitelem takzvané výdenické školy. Obecně lze říci, že se mikroskopické organismy jako původci chorob prosadili především, nejprve především v dermatologii roku 1849 německý lékař Alois Pollender objevuje původce antraxu bacillus anthracis. 1958 vyšla v Berlíně Firchovova práce o buněčné patologii, která vyslovila názor, že z buňky vychází vše. A to byl další velký podnět pro rozvoj mikrobiologie. V roku 1861 Louis Pasteur označil za podstatu, podstatu nákazy zárodky mikroorganismu a o několik let později objevil původce nemoci vína a zjistil, že odstovatění způsobuje mykoderma a V 1865 Jean-Antoine Wilma dokázal nakažlivost tuberkulózy a vyslovil předpoklad, že i zde tedy musí existovat nějaký patogen. V polovině 70. let obrací řada pozorovat badatelů pozornost mikroorganismů jako původcům nemocí u člověka a zvířat. Jsou to především dvě velká jména, Louis Pasteur a Robert Koch, Robert Koch vydal v roce 1878 knihu Výzkum etiologie infekce RAN, kde publikoval hlavní zásady pro výzkum mikrobu. V roce 1880 byl zřízen na, byla zřízena na řížském zdravotním úřadu bakteriologická laboratoř, vedená Kochem, a o pět let později byl jmenován šéfem hygienického ústavu Berlínské univerzity. Výsledky badatelského úsilí ve Francii a Německu na sebe pak nedaly. Dlouho čekat. V letech 1873 objevil Kleps korinobakterium e, difterie e, a později byl podán důkaz, že je původcem záškrtu. V 1879 byl objeven původce kapavky, e, míseria Bonoboe. V roce 1880 publikuje Hansen svůj objev původce lepry. Hansenův bacil Mycobacterium lepré. V témž roce objevil Charles Lavera v krvi krevního parazita Plasmodium, původce malárie, a Karl Josef Ebert Salmonellu Tiffy. 1882. Robert Koch objevil původce tuberkulózy Mycobacterium tuberkulozy z Kochův bacil. 1883. Koch objevuje původce cholery Vibrio choleré. 1884. Artur Nikolajer objevuje klostridium tetanum. O rok později Louis Pasteur provedl první očkování proti Steklině. 1886. Byl popsán Pneumokok. 1889. Shibasaburo Kitasato, žák Roberta Kocha, pozdější baron Kitasato, získal jako první čistou kulturu původce tetanu a zjistil, že tvoří velmi odolné spory. Posledním dějstvím celého toho morového příběhu je tedy epidemiologická, mikrobiologická revoluce a ta souzní shodou okolností s poslední velkou morovou pandemí. Její kořeny patrně spočívají na samém konci 18. století někde v Číně, v provincii jsem, kde patrně tedy se ta bakterie na tu, na tu, přenášela pravidelně ta bakterie na lidskou populaci z těch, z těch přírodních ohnisek nákazy mezi hlodavci. A tam se objevují nějaké nepříliš určité zprávy mezi lety 1787 až 1830. V roce 1803 se objevila zmínka o umírání myší. Nejdůležitějším dokladem tady je asi báseň, Smrt krys sepsaná Shi Tao Nanem, mladým básníkem z okresu Chao Chou, která obsahuje líčení vymírání kris po němž následuje vymírání lidí. V tomto období v 90. letech 18. století prodělávala jeho západní Čína proces urbanizace, které, který nepochybně napomohl e, změně podmínek a tím pádem šíření epidemie. Několik měst v oblasti mělo už populaci mezi 30 až 50 tisíci obyvateli. Takže, co víme je, že v raném 19. století proběhla v provincii Jinan velmi silná epidemie, která měla své kořeny již v 18. století. Pak o nemocnění vstoupilo a znovu se mor aktivoval v Jinanu po takzvaných muslimských rebelích, které probíhaly v letech 1855 až 1873. To je ta ujgurská menšina, o které dnes tolik slyšíme v tisku. Tentokrát se choroba rozšířila na východ do provincie Kuanxi a Kuantung a dosáhla města Kanton a Hongkong v roce 1894. Epidemie se šířila velmi pomalu z centrální Číny, po a tam zasáhla přístavy. Odtud pak napomohly šíření moru moderní parní lodě a, a případy se objevily v řadě případů po celém světě. Přístavů po celém světě. Ve většině oblastí světa, Evropa, Jižní Amerika, Austrálie, se podařilo karanténou zabránit rozšíření moru na pevninu, ale výjimkou se stala Indie, kde jenom mezi lety 1898 až 90, de, 1908 zemřelo okolo 6 milionů lidí. Tato vlna moru pak pokračovala dlouho do 20. století a celkově si vyžádala okolo nějakých 12 milionů obětí. Vlastně teprve nasazení antibiotik ji definitivně potlačilo. Je to skoro uchmelností právě na počátku rozvoje téhleté poslední vlny v roce 1894, když dva badatele nezávisle na sobě, jeden žák německé školy Shibasaboru Kitasato, a druhý, žák francouzské školy Alexandre Jersin, oba pracující v Hongkongu, identifikovali morovou bakterii Yersinii bestis. A tak začal konec tadyhle toho velkého strachu lidské společnosti a, a té, jedné z těch tří božích ran, který, který tedy naštěstí v případě moru stále úspěšně Potlačila na rozdíl například od tuberkulózy, kde se, kde se objevuje odolnost, tak je, je úspěšně potlačila antibiotiky. No a s koncem této historie také končí moje vyprávění. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.